Генріх оголосив маніфест про свій шлюб і про молитву за нову імператрицю. Знов неспокійно було в самій Германії, в Італії, у Польщі і Чехії. Знов імператор вимушений був поспішати в останню мить, хоч здавалося б мав досить часу приготуватися до шлюбу. Скакав із своїми рицарями Мілітес до Кельна, де вирішив відбути урочистості. Євбраксія в супроводі двірських дам з великою охороною їхала окремо. Колокельна, на тім боці, з римським мостом, ждав імператора і імператрицю величний дворогий намет, в якому стояв подвійний трон, покритий східним килимом, що сягав аж назовні. Дооколи імператорського намету ціле полотняне містечко – Тріпотіли на легенькому вітерці різнобарвні стяги. Небо над Рейном було чисте, голубе. Сонце світило яскраво. Серпень був розпалі. На Рейнських горах дозрівав виноград. Дороги обставлені цікавим людом, До Кельна стяглося мало непів Германії. Усім картіло побачити. Хто не вмістився в самому городі, ставав по обидва береги Рейну біля виїздів на міст, топився коло полотняного містечка для можних. Зібралася сила селенна духівництва, бо ж на коронації і вінчанні мали бути присутні всі архієпіскопи імперії. Кельнський, Магдебурський, Бременський, Трільський, тості монахи і прогонисті каноніки відтручували неповоротких селян, або забуваючи, що для прогодівлі одного лиш монаха потрібен труд шістнадцяти отаких селюків. Там були рицарі Мілітес, городяни, Пробігомінис, безліч жіноцтва. Молоді Мілітес влаштували посеред наметового містечка турнір і ви поки імператор, який зустрічав коло свого намету Євпраксію Адельгейду, не махнув їм рукою. Він був у червоній торочані горностаєми мантії, з короною на голові, мав на собі коронаційний меч, який германські імператори зняли з тіла Карла Великого в Ахені, відкривши його гробницю. Євпракція ще не мала на собі імператорських шат. Була вбрана в київську червону сорочку із золотим поясом і широким шитвом унизу. На голові мала князівський вінець поверх червоного фацеліта так само шитого золотом і низаного перлами. Висока майже як Генріх, ставна, дивно вродлива, вона вбирала всі погляди, сама не бачила нічого, ні натовпів, ні полотняного білого містечка зі стягами, гербами, барвами земель, ні синів імператора, з яких Конрад був її однолітком. І вперше зустрівши свою мачеху, Прикипів до неї поглядом ні навіть самого імператора. Все пливло їй перед очима, грало, крутилося, здавалося, навіть, ніби задля неї розгладжено зморшкувату германську землю і по цей бікрейну вистелено зелену безмежну рівнину. Тисячолітній кельн нагадував Київ, навіть собори, здавалося, мовби такі самі. Запам'ятали натовпи на шляху. Пишноту вулиць, громове рокотання органів, Солодке дрижання і м'який спів сопілий, Аромати і коріння. Всі вийшли на зустріч східній квітці, Яку імператор збирався посадити В імператорському саду. У соборі серед гучання органів й урочистих латинських співів Магдебурський архієпіскоп Гартвів, Бокельнський Гарріман, Недавно висвячений на архієпіскопа, що не мав такого високого права, щось питавою в праксі, називаючи її Адельгейдою. Здається, допитувався, чи піклуватиметься вона про добробут підданих і чи віддасть своє життя для імперії і служінню Богові. Вона відповідала ствердно, бо як мала б відповідати? Тоді Гартвіг досить брутально оголив її плечі і мазнув їх євеєм. Доторкнувся масними пальцями і її чола, після чого надягнуто на неї корони імператриці і накрито плечі такою самої, як і у Генріха, горностаєвою мантією. Люд кричав радісно і піднесено, а вони стали перед архієпіскопом уже з імператором і почався не так урочистий, як обтяжливий обряд вінчання. Бо тут знов питано Євпраксію, і треба було відповідати, окрім того, довелося вислухати коротке казання архієпіскопа Гартвіга, з якого Євпраксія нічого не могла втягнути, бо той казав таке, «Господю достоє покарання кожного, кого приємли, йому буває потрібно спершу принизити того, кого він поклав озвисити». Так Бог принизив свого раба Авраама і, принизивши, прославив так допустив він рабові своєму Давиду, якого згодом зробив найславетнішим царем в Ізраїлі. Перетерпіти гнів царя Саула, його переслідування, заздрість. По допущенню Божому Давид повинен був ховатися від Саула в печері, рятуватися втечею і залишити вітчизну. Щасливий той, хто переніс випробування, бо він буде увінчаний». Про кого казано? Про імператора? Чи про неї? Вона не ховалася, хоч переслідувань, мов би, і зазнала. Не було в неї ворогів, але виходило, що втікала вона. Бо жутекла з рідної землі, і ось стає імператрицею в землі чужій. З блискучою короною на золотистому волосці, з очима потемнілими відлякость зворушення, в червоній з горностаями мантії, молода й прекрасна, Стояла вона коло Генріха, і всім, мабуть, впало в око, який він старий і виснажений поряд з цією руською царівною. Хоч тоді ще ніхто, крім самого імператора, не знав меж того виснаження.